Z Evangelia podle Marka. Učitelé zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi, je posedlý Belzebubem. Vyhání zleduchy duchy s pomocí vládce zlých duchů. Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích, jak může satan vyhánět satana. Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže Satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen pravím vám. Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal duchu svatému, nedojde odpuštění na věky, ale bude vinen věčným hříchem. To řekl proto, že tvrdili je posedlý nečistým duchem. Slyšeli jsme slovo Boží. Učitele zákona nechtěli v Ježíši z Nazareta přijmout Mesiáše a Božího syna. Ježíš narušil jejich základní představu o Bohu. Tváří v tvář velikým skutkům lásky, které Ježíš konal na nemocných, nazvali je skutky satanovými. Bylo to jedno z nejhorších obvinění, které Ježíš slyšel. Neochota přijmout zjevnou pravdu a místo poznané pravdy žít lež, přináší smrt. Pravda je spojena s životem, lež ze smrtí a rozkladem. Nepřijetím pravdy se člověk stává leží. Jeho život pak postrádá pevný základ, ztrácí spojení ze skutečností a tak vědomně žije v iluzi, která ho ničí. Učitelé zákona ve svém postoji proti pravdě zaujali také postoj nepřijetí Ježíšova milosedenství, které hlásal. Nepřijali pokání, nepřijali odpuštění hříchů, nepřijali smíření s bohem, uzdravení svědomí a nový život. My si také musíme dát pozor, abychom svými takzvanými běžnými hříchy nepřipravovali půdu hříchu proti Duchu Svatému. Totiž každý i ten nejmenší hřích je odmítnutím Boha byť i v nepříliš závažné věci. Také takzvaný lehký hřích oslabuje lásku, projevuje nezřízenou náklonnost ke stvořeným věcem, je překážkou v pokroku duše a je také tichou lží, kterou chceme získat nějakou výhodu. Pane Ježíši, spasiteli našich duší, uchraň nás, prosíme, od zatvrzelosti srdce, Utevři naše nitro mocí svého ducha, chceme ti naslouchat a správně posuzovat skutečnosti, které se dějí v našem životě. Ve světle přítomnosti Ducha Svatého chceme rozeznávat dobro od zla, dobro konat a tak přilnout k pravdě, které nás učíš. Prosíme, dej nám sílu, abychom tak žili. Amen.